يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً صديقاً يصح لكم أعمالكم ويرفر لكم ضروبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عديماً أما بعد حين أتقى الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kulalah dalalah fi an-nar anja'allahu iyyakum min an-nar wa ba'd jamaah maghrib yang diratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita dalam membacakan hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan ini kita akan bacakan sebuah hadis yang <coughs> diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rahmah Allah Taala dengan salat yang sahih dari Al Haris Al Shari, Rabiul Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Inna Allahu azza wa jalla amara Yahya bin Zakaria Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintah Yahya bin Zakaria Nabi Yahya Nabi Yahya dia juga adalah anak seorang nabi yaitu Nabi Zakaria salam Maka beliau mengatakan sungguhnya Allah Manataallah telah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria dihamsi kalimat lima kata artinya lima perintah dari Allah Subhanahuwataala ayah malah lebih naf dan memerintahkan kepada Yahya untuk beramal dengannya wa ayya'mura bani dan Allah memerintahkan kepadanya agar supaya ia menyuruh dan memerintah bani Israel an ya'madu bi untuk beramal dengannya wa annahu kana an yufti abiha hampir saja nabi yahya Berlambat-lambat di dalam menyampaikannya, terlambat. Fakalahlah Muhammad Sallallahu Alaihi maka Nabi Isa Sallam berkata kepadanya, Inna ka kodumirta bekhamsi kalimat. Sungguhnya engkau diperintah lima kata atau lima perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antak malabihinna agar supaya engkau beramal dengannya wa ta'muru bani dan engkau perintahkan bani Israel an yakmalu untuk beramal dengannya fa'amma ant tuballighuhunna engkau bisa saja memilih untuk menyampaikannya wa in ma an uballighuhunna atau saya saja yang menyampaikan kepada mereka pakala ya ahli. maka yahya bin zakaria mengatakan wahai saudaraku Ini akhsha saya khawatir in sabaqtani kalau engkau mendahului saya an u'adzza ba au yakhsha saya khawatir diadab oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini seorang nabi yang masih khawatir seandainya ia terlambat saja menyampaikannya, bukannya menyembunyikan, tetapi Terlambat me menyampaikan kepada untuk <coughs> menyampaikan kepada bani Israil, beliau khawatir dia akan diadab atau yushafabihinda ditenggelamkan ke dalam bumi. Ini takut dengan Adab Allah Subhanahu Wa Taala hanya karena terlambat menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal dan menyampaikan kepada pendengar ini. Kalaulah maka beliau sahabat yang menyampaikan ini menyampaikan hadis tersebut mengatakan bahawa Rasulullah kemudian bersabda "Fajama Yahya bin Zakaria Bani Israel Akhirnya Yahya bin Zakaria mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis Masjidil Aqsa. "Hatta mintala masjid hingga masjid itu penuh dengan mereka. "Faqa'ida 'ala as-shuraf" maka beliau didudukkan di atas sebuah tempat duduk <coughs> di atas serambinya fahami dallaha maka beliau kemudian memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala wa asna ali dan memujinya summa qala kemudian beliau berkata innallaha amarani bi khamsi kalimatin. sungguhnya Allah memerintahkan aku dengan Lima perkara. An'amalu bihinna yang aku harus lakukan, beramal dengannya wa'amurukum dan aku diperintahkan untuk memerintah kalian. An'amalu bihinna. Kasih kalian beramal dengannya. Awwaluhunna perintah yang pertama. An Ta'budullah walatul shirkubihi sayyaa. Kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini lima perintah wasiat dari Allah subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan. Yaitu perintah pertama yang disebutkan. Yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Yahya bin Zakaria adalah perintah untuk menyampaikan akidah tauhid. Anta budullah, anta budullah, ta'budullah wa la tasyiku bi Kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Wasiatnya lima perintah yang diperintahkan oleh Allah s.a.w kepada Bani Israel adalah juga kalimat Tauhid. Lalu kemudian Nabi Yahya menyampaikan sebuah perumpamaan. فَإِنَّمَا سَعَذَلِكَ Kerana sungguhnya perumpamaan hal itu قَمَا سَلِرَجُلِنَ adalah seperti atau bagaikan Seorang laki-laki istarohat dan ia memilih, ia membeli seorang budak. Karena budak ini bisa dijual belikan, budak ini bisa diperjual belikan. Dan disebutkan perumpamannya di sini seorang yang beribadah kepada Allah Taala tidak menyumpahkannya dengan sesuatu apapun. -apa. Dengan seorang yang dia membeli seorang, seorang Budak min khalisi malihi Dari hartanya Yang paling bersih Biwariqin Dengan uang perak atau zahabin atau uang emas Dia membelinya dengan perak atau emas Faja'ala ya'malu Maka budak tadi ia beramal, melakukan tugasnya. Bayu Wa adi wala tahu ilah kairi syidihi. Perumpamaan orang yang tidak melakukan atau melakukan kesyirikan Seorang budak sudah dibeli dengan halisimalihi dengan hartanya yang paling murni. Lalu kemudian budak tadi beramal. Tetapi menyerahkan hasilnya Hasil amalnya Itu bukan kepada Tuannya, Bukan kepada Tuannya. Perumpamaan orang yang Dia ini berbuat syirik kepada Allah SWT Dan tidak beramal Tidak mentohidkan Allah Seperti halnya seorang budak yang dibeli Tetapi ketika dia beramal Melakukan amal Dia Menyerahkan hasil amalnya itu Bukan kepada tuannya Padahal yang membeli adalah tuannya Dia adalah milik tuannya Ini perumpamaannya Seorang manusia Itu adalah budak Allah SWT Oleh karena itu Manusia adalah Abdullah Hambanya, budaknya Allah SWT Dan kita semuanya ini adalah budak Adalah hamba Adalah hamba Allah SWT dan kita dalam milik Allah Maka seorang Sebagai seorang hamba Maka dia seharusnya Beramal Itu sesuai dengan apa yang diberintahkan oleh Allah Kita bersyukur Kepada Allah SWT Bukan bersyukur kepada yang lain Atau kita menyerahkan amalan kita ini Memperuntukkan bukan kepada Allah Ini maksud perumpamaan ini Sehingga disebutkan di sini Seorang budak Dia sudah dibeli Bukan dibeli dengan harta campuran atau gabungan Tapi betul-betul dari hartanya pribadi Yang paling bersih Tetapi kemudian dia menyerahkan hasilnya kepada orang lain Bagaimana sebenarnya Jika seandainya seorang itu punya budak Tetapi ternyata budaknya tersebut Dia kemudian menyerahkan hasilnya kepada orang lain Atau karyawan dia bekerja di tempat kita, kita yang membayarnya, Lalu kemudian dia bekerja dan beramal, tetapi hasilnya dia serahkan kepada orang lain. Hasil kerjanya itu diserahkan kepada orang lain. Pada dia beramal, kita menggajinya, kita memberi makan, Dan seluruh apa yang dia butuhkan kita kasih, Agar supaya dia beramal untuk kita. Tapi dia ternyata menyerahkan hasilnya kepada orang lain. Bagaimana kemarahan kita? Kalau kita akan pecat orang tersebut, kita akan memecatnya karyawan yang seperti ini. Hai, Fa'ayyukum yasuruhu, mana di antara kalian yang senang ayyakuna akdahu karaalik? Mana di antara kalian yang senang hambanya? Adanya dia punya budak seperti itu. Siapakah yang senang dengan budak yang seperti ini? Maka yang terjadi adalah justru apa? Bukan senang tetapi adalah kemarahan dan kemurkaan. Demikian Allah Subhanahu Wataala. Perbuatan keserikan kepada Allah Subhanahu Wataala adalah perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu Wataala. Dimurkai oleh Allah Subhanahu Wataala, karena ini menunjukkan seorang itu tidak memiliki rasa terima kasih bersyukur kepada yang menciptakannya. Kepada yang menciptakannya dan memberikan segala kenikmatan kepada dirinya. Ini perintah pertama, wasiat yang pertama dari wasiat Nabi Yahya bin Zakaria dari Allah swt. Dan yang kedua diingatkan bahwa Allah kalakokum. Yang kedua bahwasanya Allah telah menciptakan kalian warazakokum dan telah memberi rezeki kalian. Fa'budhu maka sembahlah, maka menyembahlah kalian beribadah kalian kepada Allah Taala waladushriku bihi syaa. Janganlah kalian itu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Diingatkan kembali dengan perintah yang kedua yang juga sama perintahnya, tetapi diingatkan bahwasanya Allah Taala ialah yang telah menciptakan kalian dan memberi rizki. Wahamroku mbi'ssalla. Kemudian yang kedua, yang ketiga Allah memerintahkan kalian itu dengan salat. Faa'inna Llaha Rasuluhnya Allah Subhanahu Taala yang si buwajahu liwajih abdihi. Dia akan menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya malamnya tasafit selama dia tidak berpaling. Dalam beribadah kepada Allah SWT Seorang hamba Yang dia ini betul-betul menghadapkan wajahnya Kepada Allah mata Maka Allah pun juga akan menghadapkan kepada dirinya Allah akan menghadap kepada dirinya Menerimanya Menyambutnya Sebagaimana seorang Yang dia datang dengan baik Bertamu Maka dia akan disambut oleh tuan rumah Dengan sambutan yang baik Dengan sambutan yang baik Bukan dibelakangi atau dicuekin dan kemudian di, eh, dia menghadapkan wajahnya ke arah yang lain Coba kalau kita menghadap pada seseorang Datang kepada seseorang, orang tersebut tidak memandang kita Memandang ke arah yang lainnya Setiap berbicara dia tidak memandang kepada kita Bagaimana? Kita akan terasa dihina dan bisa jadi kita langsung meninggalkan orang tersebut Saya tidak dihargai orang tersebut Ini adalah Perumpamaannya Seorang yang dia itu Menghadap kepada Seorang Tapi orang tersebut tidak menyambutnya Berpaling kepada yang lain Demikian juga Seorang hamba Ibaratnya seorang yang salat kepada Allah SWT, Ia menghadapkan wajahnya Kepada Allah dia menghadapkan wajahnya kepada Allah Sementara orang yang dia berpaling dari salat Adalah seperti orang yang dia menghadapkan wajahnya minimal Itu kepada selain Allah Atau bahkan menghadap kepada selain Allah Maka bagaimana kemurkan Allah Maka demikian juga balasan Allah kepada seorang yang dia itu tidak salat Atau dia itu tidak melaksanakan perintah Allah sesuai dengan yang diperintahkannya Faida sallaitum fa nataltafitu. Jika maka jika kalian itu salat, janganlah kalian itu menengok-nengok. Jangan kalian ber berpaling. Seorang harus konsentrasi di dalam dia salat, dia ini harus penuhnya dia ini menghadapkan wajahnya, hatinya itu kepada Allah. Bukan dia menghadapkan hatinya, menghadapkan wajahnya kepada Allah tetapi hatinya kemana mana ini, ini maksud dari Perintah ini tadi Maka Allah SWT Selama hamba itu hatinya tertuju kepada Allah Di dalam sholatnya Dia betul-betul beribadah kepada Allah Tidak ada niatan dalam hatinya kepada sholat Allah Maka Allah juga akan Menyambutnya, menyambut sholatnya Ini perumpamaan. Maka dikatakan, maka kalau kalian itu sholat Janganlah kalian itu berpaling Berpaling itu dengan muka ataukah dengan hati kita? Kalau tas itu, hadis ini juga menunjukkan bahwasannya solat itu juga diperintahkan kepada Nabi Yahya dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan wa auzoni bis salati. <tuh> hey. Dalam Al-Quran Allah merintahkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan bersabda. Sebagaimana dulu ke lalu Allah memerintahkan aku, mewasatkan baraku untuk solat sehingga solat itu bukan hanya perintah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah saja atau diberikan kepada Rasulullah. Sebagaimana Nabi Musa juga ketika dalam hadis Isra' dan miras, Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah S.A.W. ini mintalah kalian keringanan. Karena umatmu tidak akan siap menerima sebanyak itu, aku sudah berpengalaman. Ini menunjukkan Nabi Musa juga diperintahkan untuk untuk salat. Kenapa sekarang Nabi, eh, kenapa sekarang kaum Nasrani tidak melaksanakan salat? Ini menunjukkan bahasnya mereka sebenarnya telah meninggalkan perintah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk salat dan untuk umat merintahkan Bani Israel untuk salat. Maka juga Nabi Yahya bin Zakaria ini diperintahkan oleh Allah untuk salat dan untuk beramal dan memerintahkan dan memerintahkan Bani Israel untuk salat. Nih. <coughs> maka dikatakan di sini Ta'ayda Fa shallatum fa'tazitu jika kalian itu salat maka jangan menengok, jangan kalian itu menoleh kepada yang lain. Perintah yang berikutnya wa amarakum bisiyam demikian juga Nabi Yahya juga diperintahkan untuk puasa Wa Dan ini menunjukkan Puasa juga merupakan perintah Allah SWT Yang lama artinya bukan hanya diperintahkan kepada Rasulullah Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan Yaitu apa? Kutiba alaikum usia Kama kutiba ala ladina Yang telah diperintahkan kepada kalian itu siang puasa kama kutiba 'ala alladziina min qaf sabagaimana telah diperintahkan berempat-empat sebelumnya Hanya agar supaya kalian bertakwa kepada Allah maka diperintahkan di sini aku perintahkan kalian untuk siang berpuasa fa inna masa maka diberikan perumpamaan lagi sangat banyak perumpamaan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Sehingga sebenarnya kalau kita ini Mau mencari perumpamaan Maka kita ini akan mendapatkan Banyak perumpamaan Di dalam Al-Quran Di dalam hadis-hadis Rasulullah S.A.W Tentunya perumpamaan yang benar Bukan asal perumpamaan Tidak kemudian kita mengumpamakan Dengan perumpamaan-perumpamaan Yang sangat <coughs> jauh dari Al-Quran Jauh dari Al-Sunnah Maka disebutkan oleh Rasulullah Sallam di sini sebuah perubahan. Hain nama salatika kamsali rajulin. Perubahan orang yang siap berpuasa dan kita hampir saja <coughs> masuk ke dalam bulan yang suci, bulan Ramadan. Dan ini salah satu di antara hikmah puasa, di antara manfaat dan faidah dari puasa. Itu disebutkan dalam hadis ini. Sungguhnya perumpamaannya perumpamaan orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa, kulu fufamis saimi indallah kata Rasulullah. Bau mulutnya atau bau nafasnya orang yang berpuasa itu adalah lebih wami daripada bau, wami segar bau kesatri. Hey, maka diibaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Al-Rasulullah yaitu Nabi yang mengatakan Sungguhnya perumpamaan orang yang berpuasa Perumpamaan orang yang berpuasa di sini Rajulin adalah bagaikan atau seperti seorang Ma'ahu suratun min miskin Dia memiliki suratun min miskin Minyak wangi berupa misik Fi isabatin yang dia itu berada dalam sebuah isabas kelompok manusia. Kuluh kulihim kulhum yajiduri hal miski. Semua orang yang ada di dalam kelompok tersebut dia mencium bau mizik. Padahal yang membawa cuma satu orang. Baratnya orang yang berpuasa, maka manfaatnya bukan hanya kepada orang yang berpuasa saja tetapi juga kepada orang-orang yang yang ada pada pada masyarakatnya. Ini. Makanya di antara faedah orang yang berpuasa itu bukan hanya kepada dirinya sendiri sebenarnya. Tetapi kepada orang lain. ini manfaatnya, faedahnya itu bukan kepada dirinya saja. Oleh karena itu bulan Ramadan di mana manusia mereka berpuasa, maka faedahnya itu sangat besar bulan yang penuh barokah bulan yang penuh dengan dengan keutamaan sehingga kita merasakan ketentraman di bulan Ramadan bagi orang yang beriman akan merasakan ketentraman di bulan Ramadan melebihi di bulan-bulan yang lainnya walaupun dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dahaga tapi jika seorang dia itu dalam keadaan beriman kepada Allah dia akan merasakan kenikmatan ini kenikmatan eh, bulan Ramadan demikian juga orang yang tidak mampu berpuasa dia pun juga akan merasakan keindahan bulan Ramadan orang yang tidak mampu berpuasa dia juga mendapatkan kelami bulan Ramadan atau bulan puasa ini dikatakan di sini semuanya merasakan bau wanginya minyak ini tadi kita ini walaupun tidak memakai minyak tapi mencium bau yang mangi kita juga merasakan kenikmatannya, rasakan enak. Wa amarohum bishodakah? Perintah yang berikutnya adalah perintah aku keperintahkan kepada kalian untuk sodakah? Sahin nama salatalik. Berikan perumpamaan lagi. Ini banyak sekali perumpamaan di dalam Al-Quran dan Hadis. Sungguhnya perumpamaannya kemasalih rojulin adalah. Ibaratnya seperti seseorang Dan ini salah satu Dan hikmah dan faedah Dari sodakoh Faedah dan hikmah dari sodakoh Yang sebenarnya faedahnya Adalah sangat besar Justru bukanlah Seorang itu ketika melepaskan sodakoh Dia kehilangan harta Tapi justru dia kemudian eh, Harta itulah Yang dia sodakohkan Itulah yang masih tersisa pada dirinya. Sebenarnya hartanya seseorang yang ditinggalkan itulah sebenarnya yang yang tetap ada pada dirinya. Bukan harta yang tersimpan pada dirinya. Sehingga harta yang ditinggalkan itulah sebenarnya yang ter tersisa. sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu memerintahkan sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu dalam satu riwayat memerintahkan untuk menyembelih seekor kambing lalu kemudian merintahkan untuk mensedekahkan kambing tersebut lalu Rasulullah Sallam datang setelah disembelih dan kemudian disedekahkan kambing tersebut yang tersisa sebagian dari Kambing ini tadi disebutkan dalam sejarawiyat hanya tersisa salah satu kakinya saja atau salah satu eh, salah satu sambilnya ini pahanya. Lalu kemudian Rasulullah datang dan bertanya bagaimana dengan kambing yang tadi diperintahkan oleh Rasulullah maka sahabat tersebut menjawab tidak tersisa kecuali Sambilnya saja Katifnya saja Maka kata Rasulullah SAW Semuanya itu tersisa Kecuali Sambilnya Karena katif itulah yang dimakan Oleh Para sahabat Dan tidak disedekahkan Yang lain disedekahkan Maka Rasulullah SAW mengatakan Semuanya tersisa kecuali Hanyalah, hanyalah katifnya Karena semua yang disedekahkan tersebut Itu akan ditumbuhkan oleh Allah Dan akan kembali kepada dirinya Akan kembali kepada orang yang mensedekahkan Jadi kalau kita mensedekahkan harta kita Maka ibaratnya kita sebenarnya menyimpan menyimpan harta yang kita sedekahkan Adapun yang kita sisakan Kita belanjakan untuk diri kita Maka itulah yang hilang dari kita Musnah dari kita Dan bahkan itulah yang akan Menjadi bumerang Kalau kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya Maka justru yang disedekahkan itulah yang tersisa untuk kita Semakin banyak kita bersedekah Sebenarnya semakin banyak simpanan kita Maka diumpamakan di sini <tuh> bahwasanya Perumpamaannya adalah seperti seorang Asarahul adu Dia ditawan oleh musuh Fasyaddu yadaihi ila unukihi Maka dia ini ditawan dan kemudian diikat Kedua tangannya di lehernya Di tengkuknya Wa qaddamuhu Dan tawanan ini kemudian diajukan Li yadribu unukahu kepada penguasa atau kepada musuh tersebut untuk dipenggal lehernya diikat untuk dipenggal lehernya waqala maka berkata kepada mereka tawanan ini halakum an aftadzi lafī apakah kalian bersedia untuk menerima tebusan diriku untuk kalian Faja alayah tadi nafsahu, maka mereka menerima dan ia pun mulai menepus dirinya minhum dari mereka itu bilkali niwal kasir dengan sedikit ataupun banyak hatafak nafsahu sampai dia itu bisa membebaskan dirinya dari tawanan dan dari ancaman pemenggalan ini tadi. Ibaratnya apa di sini? Orang yang bersadaqah Itu sebenarnya membebaskan dirinya Dari api neraka Orang yang dia itu Mesedekahkan hartanya Di jalan Allah SWT Sebenarnya dia itu Membebaskan dirinya Dari harta tersebut Dari Akibat dia menyimpan harta Justru seorang yang dia menyimpan Hartanya Bukan untuk kepentingan Sadaqah Walaupun sebagian saja di antaranya, maka sebenarnya dia ini telah mempersiapkan dirinya bahan bakar api neraka untuk dirinya sendiri. Orang yang menyimpan hartanya tidak disedekahkan, tidak dizakati, eh, maka ibaratnya dia itu sebenarnya telah menyimpan bahan bakar untuk dirinya sendiri pada hari kiamat nanti. Wallahu a'lam. Sehingga harta itu bisa saja menjadi penolong dirinya Penebus dirinya pada hari kiamat jika dia mensedekahkan apa sebaliknya itu akan menjadi bahan bakar api neraka yang akan membakar dirinya ya ini dan ini adalah makna yang ada disebut di dalam Al-Qur'an ya yang ada disebutkan Al-Qur'an tentang orang yang alladziyan yaknizunadhahabawalfiddahah ini orang yang menimbun emas dan perak kemudian tidak Menginfakannya Fisabilillah Maka dia itu akan ditimpakan Dijadikan bahan bakar Mas dan berat itu Dinerakan nanti pada hari Mufiama Akan ditimpakan dan Dijadikan Meleleh Dibakar dan kemudian Diminumkan kepadanya Ini perumpamaan orang yang Yang dia tidak melakukan saudara, Tidak berinfak Kemudian disebutkan wa amarukum perintah yang berikutnya wa amarukum bidikrillahi kasira. Aku perintahkan kalian untuk berzikir dengan banyak. Wa inna masaladzalika dan sungguhnya perumpamaannya perumpamaan zikir kepada Allah Swt. Kamal salirojulil adalah ibaratnya seperti seorang tolabul adu siraa. Dia ini dicari, dikejar oleh musuh. Dikejar oleh oleh musuh. Fi asarihi. Dan dia itu diikuti jejaknya oleh musuh. Orang kalau sudah diikuti jejaknya, ini sulit untuk apa? Untuk lari. Karena dia akan dikejar dan di, diketahui. Ini ibaratnya seorang yang dia itu, eh, perumpamaan orang yang berpikir. Dia ibaratnya dikejar oleh musuh. Fi si atharihi di belakangnya fa'at sahisan hasina. Ketika dia berzikir kepada Allah, maka ibaratnya dia seperti masuk ke dalam suatu benteng yang sangat kokoh. Benteng yang sangat kuat. Inilah bentengnya seorang muslim. Yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatahasana fihi Maka dia pun terlindungi di dalamnya. Wa innal abga dan sungguhnya seorang hamba itu ahsan ayaku numina paling terlindungi dari syaitan. Jadi paling aman. dia Jadi paling terbentengi dari syaitan. Izzahkan asyikirillah jika dia itu berada dalam zikir kepada Allah SWT. Jika dia itu senantiasa ingat kepada Allah SWT. Ini maknalah mana zikir. Karena zikir itu sebenarnya manfaatnya adalah kepada diri sendiri. Nah ini. Zikir itu bukanlah kemudian Allah membutuhkan, tapi hamba lah yang sebenarnya membutuhkan zikir untuk dirinya. Kalak kalak Rasulullah Sallallahu Sallam, maka Al Hasb mengatakan Rasulullah bersabda setelah itu: Wa ana amrukum bi khamsin. Aku pun memerintahkan kalian lima hal. Telah menyebutkan tentang perintah Allah Taala kepada Yahya bin Zakaria, lalu Rasul Sallam juga, aku diperintahkan untuk menyampaikan kepada kalian. HAMURUQUM aku perintahkan kepada kalian dengan lima hal. ALLAHU AMARONI BIHINA Allah telah memerintahkan aku untuk beramal dengannya. Yang pertama al jamaah Yaitu iltizam dengan al-jama'ah Ini menunjukkan pentingnya ini hadisnya panjang sekali ya, Tetapi di sini faedah sangat besar -sang. Al-jama'ah yang pertama Yaitu <coughs> Kalian itu iltizam dengan al-jama'ah Sebenarnya disebutkan dalam hadis yang lainnya Disebutkan oleh Rasulullah Makna al-jama'ah Bukan sekadar jama'ah saja Bukan jama'ah salat Al-jama'ah Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya jeneraka kecuali satu yaitu al-jamaah. Dalam hadis yang lain disebutkan ketika ditanya tentang al-jamaah. Rasulullah menjawab dengan jawaban ma'ana alihil ya'umwa wa'ashadi. Yaitu apa yang aku dan para sahabatku ada di di atasnya. Dan al-jamaah juga berarti Iltizam yaitu berpegang Dengan jamaah kaum muslimin Tidak keluar Atau tidak memberontak kepada Imam Atau kepada penguasa yang muslim Atau penguasa yang <coughs> Yang dikuasakan oleh Allah SWT Kepadanya Penguasa Walaupun dia adalah penguasa yang dalib Tetap dia itu beriltizam Tetap seorang itu Tidak memberontaknya, Tidak menentangnya ini tidak merentang kekuasaan mereka. Ini makna al-jamaah. Akan tetapi makna al-jamaah yang lebih mencakup adalah yang pertama, yaitu seorang berada di atas kebenaran walaupun seorang itu sendirian. Itulah al-jamaah. Inilah makna yang disebutkan oleh Benu Mas'udratulloh Anhu. Mawafakul hakku wa inkunta wahdan. Sehingga makna al-jama'ah yang disebutkan Rasulullah Yaitu Apa saja yang sesuai di atas kebenaran Walaupun sendirian Walaupun hanya Sendirian tapi yang penting adalah Seorang berada di atas kebenaran Inilah al-jama'ah Wa sam'u wa ta'ah Mendengar dan patuh Wal hijrat wal fi sabi'illah Hijrah jihad fi sabi'illah Fa'in nahuman khora jaminan jamaah, karena sungguhnya orang yang keluar dari jamaah kaidah syibrin. Sejengkal saja fa'kadokhala ribu kotal Islam, maka sebenarnya dia telah melepaskan ribu kotal Islam, ikatan Islam telah melepaskan ikatan Islam min unukhihi dari lehernya. Ilah an yurajiah kecuali dia kah dia kembali illa anni raji' wa man da'a bi dan barang siapa yang dia menyeru dengan seruan jahiliyah dia menyeru kepada seruan selain ini tadi yang diperintahkan oleh Allah danakan Rasulullah SAW maka fa huwa min maka dia itu termasuk buih jahannam coba bayangkan di sini ancamannya ancamannya Allah SWT Maka para sahabat bertanya ya Rasulullah Walaupun dia salat Walaupun dia salat ber, berpuasa dan salat Kata Rasulullah Walaupun dia itu salat Walaupun berpuasa Wazama anna muslim Walaupun dia menyangka dirinya muslim Fadul muslimin Nabi Asma'in Serulah kaum muslimin itu dengan nama-nama mereka Alama sammahumullahul muslimin Sebagaimana Allah menamakan mereka kaum muslimin al mukminin ibadallah kaum mukminin hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka di kita bisa mengambil hadis ini Fa'idah yang sangat besar bahwasanya para nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah dan banyak di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala rukun-rukun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada para Nabi adalah sama Yaitu yang pertama yang paling inti adalah Ibadah kepada Allah SWT Dan meninggalkan kesyirikan kepada dia Dan ini adalah merupakan Inti seluruh ajaran para Nabi dan Rasul Tanpa kecuali Ibnu Qasir menyebutkan hadis ini <coughs> Di dalam tasir Ibn Qasirnya di dalam makna ayat. yaitu dalam surat Al-Baqarah. Ya'iyuhanna su'budu Rabbakum. Wahai sekalian manusia. Menyembahlah kalian. Kepada Rabb kalian. Alladhi khurakakum. Yang telah menciptakan kalian. Walladhi namim qablikum la'allakum. Dan orang-orang sebelum kalian. Menciptakan kalian dan manusia sebelum kalian. Agar supaya kalian itu bertakwa. Lalu Allah mengingatkan: Alladzaj'alalakumul arda firas. Allahlah yang telah menciptakan kalian, menjadikan bagi kalian bumi ini hamparan, firas. Ibaratnya firas adalah tempat tidur. Yang ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Wasmalah binaa dan langit itu ibaratnya adalah atap kalian. Wa anzalimin as-samai maan. Dan Allah itu menurunkan dari langit air akhrojabih minas samaral dari sekolakum. Lalu Allah kemudian mengeluarkan dengan air hujan tadi berbagai macam buah-buahan dari dalam bumi rizkallakum sebagai rezeki bagi kalian. Kalaudzajallulillahi andadah. Maka janganlah kalian itu menjadikan lillahi andadah. Janganlah kalian itu menjadikan Di samping Allah Di sisi Allah itu Tandingan-tandingan Wa antum ta'lamun ta Padahal kalian mengetahui Kalian mengetahui Allah itu Tidak ada tandingan Kalian mengetahui bahwasannya Allah SWT satu-satunya Yang berakhir sembah Allah SWT satu-satunya Yang menciptakan kalian Ini Hadis Atau ayat Yang dikirmankan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran Dalam surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Surat yang kedua dan ini adalah ayat yang pertama yang berisi perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah. Ayat sebelumnya bercerita tentang berkisah tentang bagaimana orang yang mukmin, orang yang kafir. Sampai pada ayat ini Allah kemudian mengatakan "Ubudu Rabbakum". Ini perintah pertama di dalam surat Al-Baqarah. Dan bahkan sampai surat yang menyebutkan atau ayat pertama di dalam Al-Quran dalam urutan Al-Quran al fatihah kemudian Al-Baqarah ini perintah yang pertama yaitu menyembahlah kalian kepada Allah kalian disebutkan oleh para ulama di antara di antaranya ibnu, ibnu, ibnu Qayyim rahimahullah taala ayat ini terdapat pelajaran yang sangat berharga bahwasanya sejak dari surat al fatihah mulai surat Al-Baqarah masuk Maka surat atau ayat pertama yang berisi perintah adalah ayat ini. Ya Yohanesuk Budu Robbakan. Nah, ini menyembahlah kalian berrob kalian. Ini di antara sir rahasia di ayat ini. Disebutkan oleh para ulama dia mengkaji di antaranya ini rahsianya. Nah, ini <tuh> yaitu perintah yang paling penting dan paling utama di dalam Al Quran dan inti sari dari Al Quran. Termasuk inilah makna iya na'budu Wa muru, wah iya kan, nas <tuh> tay. <Taib, insya> Allah. Saya nanya jam berapa ini? Ia mana insya Allah sampai di sini. <tuh> ada pertanyaan. Yes. Ya. Maknanya. Ya. Ayat ini ya surah atau surah ini Al Maun. Yaitu perintah Allah Subhanahu taala yang berisi tentang eh, <coughs> Perintah Allah SWT untuk <coughs> memberikan perhatian kepada fakir miskin kepada anak yatim maka Allah SWT menyebutkan celaka, maailil musallim. Celaka bagi orang yang Salat Kenapa Allah menyebutkan justru celaka bagi orang yang sholat, maailil musallim? Kenapa tidak menyebutkan yang lainnya? Sampai-sampai ayat ini Dipakai misionaris Dipakai Misionaris Untuk apa? Untuk mengajak manusia keluar dari agamanya Dengan surat Al-Ma'un um Salah satunya Yaitu apa? Al-Quran Al-Quran saja itu mencelah Atau mengatakan Wail itu kepada orang yang Yang sholat Eh hey. Coba bayangkan orang yang sholat itu dikatakan apa? Celaka orang yang sholat dipotong sampai di sini. Tetapi kita lanjutkan. Celakanya bagi orang yang sholat itu apa? Allah di yuraun ayam naunang Yaitu orang-orang yang yuraun. Kita berhati-hati di sini. Yaitu orang yang riak yuraun dalam sholatnya. Salat dipamerkan, dibanggakan kepada orang lain. Kita ini salat untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk kita bangga-banggakan. Salat kita ini ditujukan kepada Allah SWT. Ria adalah termasuk amalan yang sangat bahaya bagi manusia. Ria dalam apa saja? Allah SWT di sini tidak menyebutkan Yuraun nafi salatih. Allah yuraun ini mutlak. Yaitu orang-orang yang dia itu berbuat riak, terutama dalam salatnya. Yuraun orang yang berbuat riak dalam salatnya ataukah yang lainnya? Makanya kita ini senantiasa jangan sampai kita ini walaupun banyak salat, banyak menunaikan salat tapi jangan sampai kita niru. Berbuat riak dengan salat kita. Tidak boleh kita memayarkan. Oh itu orang itu tidak pernah salat tahiyatul masjid. Orang itu tidak pernah salat Tuhan. Orang yang tidak pernah salat lain. Saya ini penampiasa salat lain. biasa salat dan sebagainya. Saya tidak pernah telat salat saya. Ini orang ini. Kita tidak perlu mencela orang lain untuk apa? Untuk uh, untuk mencelanya. Adabun al-ma'un menghalangi al-ma'un. Ini ada beberapa tafsir dalam makna al-ma'un sebagian ulama mengatakan al-maun ul adalah barang-barang yang remeh. Orang itu kalau dimintai orang sesuatu yang remeh, maka dia kalau menghalanginya dari orang lain, maka ini termasuk di dalam al-maun. Eh, hey. yaitu barang-barang atau apa saja yang sebenarnya mudah untuk disebutkan. Orang biasa mengumpat diberikan kepada orang lain. Kalau dia menghalanginya untuk orang lain, apalagi kepada fakir miskin atau beranak yatim, maka ini dia akan bah, akan mendapatkan celaka ini. Menghalangi Hah? apa yang kita ada, kita miliki sementara orang lain membutuhkannya. Baik ini, Ba di antara mana? Hah, ya?